Stojmo, čujmo Sveto evanđelje. Mir svima. Jedinom govori tvoje reči. Čitanje iz Svetog evanđelja po Marku. Slava tebe, Gospode.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 Oti doše i propovedaše svuda, i gospodim pomagaše i reč potvrđivaše znacima, koji su se potom pokazivali. A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 I to mi koji smo se sabrali ovde da s radošću i sa strakom proslavimo ovaj praznik. Sa radošću, dakle zbog nade koja nam je data i sa strakom zbog greta. Da saslušamo šta je na ovaj praznik izgovorio naš sveti otac, Ava Justin novo novoproslavljeni i nasladimo se njegovim svetim rečima i primimo ih u svoje srce i dušu. Današnjim praznikom, braćo i sestre, savršava se spasiteljev zemaljski život. Sećate se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 svaki hrišćanin pita smrti gde ti je pobeda Gospode vaskrsao i pobedio te Pakle gde je tvoja pobeda Gospod je sišao u pakao i razorio ga U stvari nema većeg pobednika u svima svetovima od Gospoda Hrista jer mi hrišćani